po je na ruenje svijetskog bravo tvojih minuta nova godina ja sam Ivan i u ove rane sate 2026. Kada bi svaka godina bila šarena poput boja tisuća ispaljenih vatrometa u ovoj novogodišnjoj noći, ne bismo se imali zapravo na što žaliti. A zamislite kako bi bilo kada bi bila slatka kao silni kolači koje smo pojeli zadnjih dana pa i u ovoj noći. Ako vam nije dosta kolača, E, onda je ovih mojih 15 minuta U rušenju Guinnessovog rekorda U povodu 100 godina Hrvatskog radija Taman za vas Dakle, trenutak je slavljenički Još je i novogodišnja noć Nadam se da ste s nama i u ove sitne sate I da dijelite to u nekako koje I nas nosi da već oko 17 sati Neprekidno govorimo u eteru drugog programa I nadam se da vam je jasno Da nam ovo nije ni malo jednostavno Mi u ovom neobičnom rekorderskom formatu Želimo biti podjednako zanimljivi Vama slušateljima Pitao sam se o čemu da govorim 15 minuta da bude i slavljenički i zanimljivo i, i, i pomalo novogodišnje i korisno i da pomislite da nisam dosadan, odnosno da sam dosadan ili da nisam normalan. I onako kao profesoru Baltazaru upavila mi se lampica neki dan kad smo bili na snemenu i e, jeli sljemensku gibanicu, inače dosta ukusan kolač koji sam zapamtio zbog ovog rušenja rekorda, ali nije zapravo daleko ni od ulaza na neku moju rang listu omiljenih kolača. I vjerovali ili ne, samo danas, samo ovih frtalj sata govorit ću isključivo o kolačima i to meni najdražim kolačima ako osjećate sa mnom u ove rane sate, možete razmišljati recimo koji je vaš najdraži kolač i ja ću probati vam zapravo pročitati misli, nekak sam uvjeren da ću u tome uspjeti sa ovim s popisom, prilično dugačkim popisom kolača koji slijedi u idućim minutama naravno neću stići nabrojati sve kolače koje volim, niti će to baš biti po redu ali možda u ovom moru riječi koje ću izgovoriti, konačno ustanovim koji mi je zapravo najdraži kolač da se razumijem, ovdje se radi o kolačima koje volim jesti a sprema i gotovo uvijek netko drugi pa ajmo na kolače sjetio sam se jednog koji može presuditi tome je li na primjer svatba bila dobra ili nije to je Breskvica. Jedan od meni dragih kolača koji toliko može varirati u izvedbi da se čovjek zapravo ponekad boji kušati breskvicu da se ne razočara ili recimo ako ju baciš nekome u glavu mogao bi nanijeti mu i ozbiljne ozljede koliko to zna biti tvrdo. Ipak neke mladence pamtim cijeli život jer su na svadbi imali ukusne breskvice. A najbolje sam je u Podravini, breskvice iz Virija te su nenadmašne ainc a. U čemu je tajna i zašto sve breskvice na svijetu ne mogu biti mekane, za mene je pitanje svih pitanja jer ja ne znam zapravo kako bih napravio breskvice. Volim i mađarice i one mogu uljepšati bilo koju proslavu, rijetko koji kolač je dovoljno dobar za uživanje čak i kad je iz obližnje trgovine. Mađarica zaista svašta tvrt trpi. Ne, ne, pam, ne patimo toga jesu li kore ručno razvaljane ili su kupovne ali važno mi je da nisu žilave i da je krema onakav spada, znači bogata, fina, čokoladna, da je debela između tih korana mazana ne na, ne na tanko, mislim da, su sad, da je samo tijesto. Mađarica može dugo stajati, to je vrlo, vrlo važno i to obično znači da ju počnemo jesti na Badnjak, a ako doma nije bilo pretjerane gužve, mi u grickamo sve do tri kralja. Inače, to je kolač koji nema nikakve veze s Mađarskom, prvi put su ga napravili negdje u srednjoj Europi, a sličnih kolača ima, preko drave Naprimjer, dobo A Kad sam spomenuo o Mađaricu koja nema veze s Mađarskom, onda je red da spomenem i nešto što ima veze s Mađarskom. Popularne božićne štangice s pekmezom i orasima, tako gordog imena kojeg ćete se sigurno sjetiti čim izgovorim, Londoneri ili London štangice. To valjda nema bake koja to nije pekla, pa vjerujem i vama ili vaše mama, možda i sami pećete. U Mađarskoj se inače zovu Londoni selet ili London kriške. Istina, Bog, čini mi se da niko nije uspio pronaći njihovu vezu s Londonom. Uglavnom, orahe u kolačima ili voliš ili ne voliš, ali ovi Londoner imaju nešto tako starinsko u sebi. Vi koji ih volite sigurno možete doživjeti neki flashback na proslave od prije pola stoljeća, da ne kažem sto godina, to bi bilo previše, toliko ne pamtimo, toliko pamti samo Hrvatski radio, ali inače tamanim je mjera i konzistencija da se pospreme u lijepu kutiju za kolače i onda da ju poskrivečki mažete onako brzinom vjetra da ne, recimo ako su za boži, da nikako ne dočekaju novu godinu. I kad žovjek malo proučava te naše kolače puno veza se pronađe zapravo s Mađarskom, često i nešto širim oblikom državne zajednice u kojoj su nam preci živjeli a u Strugarskom. Meni je Budimpešta inače drag grad i kad sam ju posjećivao obavezna stanica bila je Žerbosla, sličarnica na trgu Verešmart Marti preko puta one slavne vaci ulice gdje vas uvijek odvedu kao značiženog turista. Žerboš, nita, doboš ili Esterhazi torta učinili su Budimpeštu Parizom za slastice. Meni to nisu neki baš favoriti što se tiče kolača, ali nije daleko beč pa onda recimo skokneš u beč na meni omiljenu Zaher tortu. Meni je najdraža doma, istina, bog. I jeo sam i svuda, ali mogu reći da ju ne pamtim nužno po Beću ili po Austriji. Iako sam malo ljubomoran Austrijance, jer oni imaju peti prosinca kao nacionalni dan zaher torte. To je baš onako lijepo i mislim da je super imati takvu slasticu kao nacionalno blago, iako ju pripremaju u cijelom svijetu. Ona je onako jednostavna, pomalo graciozna, a opet dovoljno komplicirana da ne uspjeva baš svima. Nema mi goreg nego kad u Zagrebu naidžem recimo na presuhu zahericu. Imam i jednu zagrebačku tortu koja bi mogla imati svoj dan što se mene tiče, čak se ideje pozove Jozefina. Prava torta od koje su vam usta momentalno puna okusa. U jednoj slastičarnici pripremaju s kremom od lješnjaka i kave. Reže se na deblje tamano na komuški i čovjek ne zna što ga je snašlo kad ju proba. Inače, Zagreb ima svakvih slastičarnica. Ako niste iz Zagreba, dođite, probajte, vidjet ćete, mnoge su imale i padove, neke su jako stare, druge žive na staroj slavi, treće su premoderne, četvrte imaju fantastičnih kolača, pet peti se prestrašiš jer su non-stop prazne, a nažalost svima je zajedničko da su postale prilično skupe. Nažalost mislim da u turističkom smislu nivo jednog žerboa, koji istina po kolačima priča se više nije što je bio ili bečkog demela još u Zagrebu mi nemamo. Ali se mislim iako je nejasno tko je i u kojem dijelu svijeta prvi napravi orahnjaču naša bi možda mogla biti svjetski poznata zamislite da se na adventu natječu tko će pripremiti ukusniju orahnjaču možda niste obožavatelj ali ja jesam i to one sočne bogate, spunofile one domaće prave orahnjače po koje kuća zamiriši još dok se peče a kad je gotovo i kad otvoriš pečnicu gotovo, to je ekstaza dakle, orahnjača pristaje i u svatove i uskrštenja, rođendane, karmine, pa naravno i na Božić i na Uskrs. I samo mi ju nemojte, molim vas podvaliti spre malo file, to smatram ozbiljnim grijehom. Prošlog ljeta sam na moru razmišljao o tome kako u zobalu uvijek jedemo sladoleda, te krijetka ima u ponudi kolača. ne znam jeste vi to primijetili, meni baš to onako do, dosta mi ponekad bude tog sladoleda je vruće, ali uredno jedemo i palačinke i fritule, pa zašto ne bismo jeli kolače? Zašto ne bi ta uživancija od kolača, koju si tako volimo priuštiti svi mi koji volimo slatko, bila jedan fini dodatak našoj turističkoj ponudi? Mi smo se radi utopili u skupoj kuglici, nego da turistima kažemo jedite kolače. Inače, ima jedan morski kolač koji volim, a to je rožata. Rijetko ju jedem, ali baš mi uvijek onako dobro legne. Uz rožatu obožavam od ovih morskih, još i kroštule i to nešto više nego fritule Ali imamo mi recimo Kolače koji zvuče onako baš ljetno-morski Naprimjer ledeni vjetar Nije li to idealna torta za neku morsku slastičarnicu I to je još k tome Originalni hrvatski kolač Ne znam jeste li to znali Recepturu i naziv kolača osmislila je gospođa Snježana Farkaš Rođena bilovarčanka s dugogodišnjom adresom u Garešnici Snježanin recept izašao je U gospodarskom listu 1997. I popularnosti ledenog vjetra Od tada do danas Nema kraja ili recimo puno manje hrvatski a puno više njemački recept za dunarske valove kolač koji je tako nazvan jer se poput riječnih valova isprepliču mramorni biskvit obogačen višnjama i fina krema s okusom vanilije taj kolač baš onako jako volim još od djetinstva i rijetko koga pravi ali kad napravi onda je za mene praznik i sad sam se sjetio još jednog neobičnog a baš ljetnog često ga je pripremala moja baka koja je imala krasne ribizle i bila je zanimljiva kombinacija ribizla i snijega od bilanjaka, za koju sam tek puno kasnije doznao da se zove Damski kapric. Ne znam kako vama, ali meni su kolači često dio nekih lijepih sjećanja. Ovako u blagdansko vrijeme, evo baš na primjeru u novogodišnjoj noći, imaš onaj osjećaj kad ne možeš zaspati, neki živci te drže, misliš da si gladan, zapravo cijelo vrijeme ti znaš da su u kuhinji ti kolači, pun frižider. I koji je onda prvi božićni kolač koji kad se iskradite onako iz kreveta, dođete do kuhinje, otvorite frižder, koji je prvi koji, koji uzmete? Malo, baš, baš me zanima. Rekao bi možda, možda bi rekao da je čupavac. Inače, kolač koji je smišljen u Australiji. U presiku kad zagrizete to izgleda prilično jednostavno, ali pravi čupavac ono kad ga neko zna napraviti. To, to je tako fino, prozračno, s onom finom čokoladom preliveno, smrvicama kokosa. Pa ima li što bolje od čupavca? recite vi mene, bolje od čupavca mislim, mislim da nema iako meni ozbiljnu konkurenciju zapravo, pogotovo ovako za blagdane, radi rum kuglica, to je obavezni moment mog svakog Božića onako minijaturne, taman da idu jedna za drugom, kuglica za kuglicom milina, isto i brzo pojedeš davno u djetinstvu birajući kolač koji će mama napraviti za Božić iz neke džepne kuharice koju mi je dala iz nekog razloga mi se svidio naslov poljupci Grete Garbo nisam imao pojma još kad sam vidio naslov o čemu se radi, ali onda mi se svidjelo i zapravo o, o kojem se radi kolaču. Bio sam premali da bi znao ko je Greta Garbo, ali to su bile kuglice e, u kojima je bila trešnja ili višnja. I naravno odme je to mama morala napraviti, tada mi je to postao najdraži božićni kolač. Jedno vrijeme je stalno Greta Garbo bila na repertuaru, a ako se to računa, moje umijeće pripreme kolača, uglavnom se svodi na to oblikovanje kuglica. S ili bez, stoje više manje sve jedno. I ovreom kuglice su super. Treća stvar koja neizostavno ide uz ovo doba godine su božični keksi s pekmezom. Oni različitih oblika i najčešće s okruglom rupicom s gornje strane, njih sam i ove godine najbrže pojeo. Nema više, mislio, mislio sam da ih nosim na Guinnessa, ali nisu izdržale. Još jedan blagdanski specijalitet koji se može dugo jesti je kuglof. Gugelhupf, kažu njemci. To je još jedan kolač koji u ovim krajevima ostao kao uspomenan na Strugarsku. Zanimljivo arheološki nalazi iz rimskih logora kod Beča ukazuju na postojanje kalupa slični kuglofu, a oblik je tada simbolizirao sunce. Još u 15. stoljeću smatra se kolačem siromaha, a onda za vrijeme Habsburgovaca u 19. stoljeću postaje svojvrstni statusni simbol i omiljena poslastica cara Franje Josipa, Čime je stekao popularnost i postao tipični austrijski kolač, a što je austrijsko, to je onda i naše u to vrijeme. I tako da ako volite kuglov danas, to zapravo znači da se možete osjećati pomalo carski. Ja ne znam ili ga Franjo Josip umaka u mlijeko, ali kuglov kad umočim u mlijeko, to je vrhunac vrhunaca. Nema, nema bolje nego umočiti kuglov u mlijeko, pogotovo kad malo odstoji pa više nije baš safni. Ako vam još uvijek nisu dosadili kolači, imam ih još nekoliko koje želim spomenuti, ja imam još i tri minute i samo ću vas podsjetiti da o ovom ne govorim zato što ću vam sad svako jutro govoriti što volimo jesti, nego zato što pokušavamo srušiti Guinnessov rekord u stotinu glasova koji moraju samostalno govoriti po 15 minuta i tako otprilike 26-27 sati će to biti. Navijajte za nas i zajedno proslavimo 100 godina Hrvatskog radija. E sad, koji bi to bili recimo kolači koji bi se mogli cijelu godinu jesti svaki vikend, šta mislite? Ja mislim recimo da bi mogla biti pita od jabuka to vrlo često kad, kad ne zna ovaj, neka domaćica šta bi od, od sebe, onda napravi pitu od jabuka to stavi na stol, to brzo ode, zna da ima dobru prođu i to je super i isto vredi recimo i za štrudlu štrudla je kraljica što se tiče turističke i gastroreklame našeg zagrebačkog kraja ili recimo gorskog kotara gdje mi je posebno ukusno pojesti štrudlo od čumskih borovica najstariji poznati recepti za štrudlu, miliram, štrudla i štrudla s repom potječu s kraja 17. stoljeća i zabilježeni su u ručno pisanoj kuharici koja se čuva u Štrudla se potom u 18. stoljeću ekspresno raširila da ne kažem razvukla Habsburskom monarhijom, pa stigla i kod nas naravno opet šta imaju Austrijanci imamo i mi. Smatra se da je štrudla mlađa srodnica i još jedne delicije kojom se ja volim zasladiti, a to je baklava. I sad sam reći o ona mi nije najdraža, ali najdraža mi je hurmašica što se tiče tih istočnjačkih. I recimo ja sam dosta kasno probao prvu kurmašicu i to nevjerojatno baš na ovom stogodišnjaku koji sad počinje svoju proslavu sto godina. Ispričat ću vam tu priču Naime u našu redakciju Radio Sljemena Hurmašice je često znala donijeti Moja draga kolegica i mentorica Nevenka Grošić koji nažalost dugo nema među nama Ali njezine Hurmašice pamtim kao da je bilo jučer A bilo je prilično davno I to je onaj čaroban Utjecaj okusa i mirisa koji ostaje dugo i nekako je neizbrisiv. Ne kažu badava da ljubav ide kroz želudac. A neven kao je Hurmašice radila s puno ljubavi kao prava posavka. Znala je kako da ispadnu meke kao duša, staman ukusnog šerbeta. Grole, ni tebe, a ni Hurmašice nećemo nikada zaboraviti. I još bih mogao reći da ima jedan kolač kojim je čak i uspio kad sam ga pokušao napraviti, baš muški jedan recept, jednostavno, radi se o jogurt kolaču s trešnjama. Onak, sa štaubom š, po, po vrhu posipano, bojam se da će ispasti možda jogurt, a slijela ja ne volim jogurt, ali nije ispalo, tako da, dragi moji dečki, ako želite iznajeti bolje polovice kolačem kojeg ćete sami pripremiti, preporučam taj s jogurt čašicom, inače idu trešnje unutra, fino to ispadne, digne se to sve, ono, pravi kolač, nevjerojatno. I brzo je gotov. I za kraju Agribačke, Bleske, tak sve jedno, to je javim desert koji uvijek paše, koji nas spaja, koji prati vesele trenutke i želim da ih u ovoj godini imate pregršt i dobrih trenutaka i ukusnih kremšnjita, da kolače ne pečete samo za Božić i Uskrs. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Poštovani slušatelji, ja moram na kolače. I drago mi je da sam sudilo u ovom rušenju Guinnessovog rekorda u povodu sotog rođena Hrvatskog radija, prepušta vas sada dragom kolegi Charlesu Gržiniću i nadam se da sam vam malo zasladio život u ove sitne sate.